الحمد لله الحمد لله وتفاه والصلاة والسلام على رسول المستبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم Allahumma fatihna fi din wa al-dinat ta'win wahdina siratakal mustaqim summa amma ba'd kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah panjangkanlah nafas-nafas kita sama-sama kita -sama di bulan yang penuh dengan kemuliaan bulan mulia Rabiul Azhar bulan yang penuh dengan cahaya kerana kegembiraan pada bulan tersebut lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya alhamdulillah hari ini atara kata dia sampai marbun awal ramai menjadi umat Islam khususnya di Malaysia kita ini sambut sambutan Muzi Rasul Alhamdulillah dan makin ramai dah mula berjinak-jinak dengan sambutan Muzi Rasul sama ada berselawatnya berkasudahnya tambah pula firma syari Yahannana Yahannana, Yahannana pula kecil pun dengar goyang kan? goyang ke kanan dia punya masuknya ke hayatan Ya, alhamdulillah beruntungnya kita ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak kurang pula ada yang membuat perarakan. Alhamdulillah bagus. Namun adakah nilai sambutan Maulidur Rasul itu terletaknya pada sambutan harta mata, -mata? Sudah tentulah tidak jawapannya. Kalaulah sambutan Maulidur Rasul itu nilainya terletak pada sambutan maka apakah beza kita dengan orang Muqadislam yang menyambut peran-peran dengan mewah dan hebat nak kata berarak tuan-tuan orang Hindu berarak juga periksa jauh ruang tu berkira lagi hebat perarakan mereka kita kalaulah nilai perarakan itu sebagai nilai sambutan tidak setelah tentulah nilai sambutan Muali Rasul ialah sejauh mana sambutan tersebut memberi kesan pada hati kita menjinakkan hati kita untuk lebih taat dan patuh perintah Allah lembut jiwa kita untuk berzikir, untuk berselawat untuk melakukan ketaatan kepada datang ke malam-malam malam ilmu dan seduh mana sambutan tersebut memberi kesan pada seluruh anggota badan kita untuk ringan melakukan amal kebaikan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada tuan, tuan hadirin hadirat muslimin muslimat walaupun eh, nak sampai ke penghujung Rabiul, Rabiul Awal Rabiul ini jangan kita padamkan hati kita dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu maka mudah-mudahan malam ini sama-sama kita hadir ke rumah Allah Taala ini untuk menyatakan betapa cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala betapa kasihnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melazimki kita nak mendengar nak mengaji nak belajar nak buka buku kitab yang dikarang oleh para ulama seorang tokoh yang hebat dalam mazhab Imam Syafi'i Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nas'aluhullahu li'anuhu wa uluna amin Kontuan al-Habdi ma'hadurat muslimin muslimat kita telah pun bicara akan ha, pendahuluan tentang Imam Nawawi dan sedikit tentang kedudukan kitab ini yang mana para ulama memandang tingginya kitab ini sangat bernilainya kitab al-Azkar yang diikrar oleh Imam Nawawi wabillahi taala yang Imam Nawawi tinggalkan kepada kita secara percuma cuma dia dicetak masuk perniagaan kena belilah tuan-tuan. Ha. Kena bayarlah dengan harga. Bahkan para ulama menyebut bi'id dar wastari al-azkar. rumah kamu semata-mata nak mendapatkan kitab azkar ini. Nak menyatakan kepada kita betapa mahalnya, nilai tingginya kitab azkar karangan Imam An-Nawawi taala kerana menghimpunkan kepada kita sejumlah zikir-zikir doa-doa, hadis-hadis Nabi dan beberapa hukum hakam sepah sedikit dan beberapa petunjuk dalam kita nak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah betapa hebatnya kita lakukan mudah-mudahan malam ini kita nak baca sedikit mampu meresap kepada hati kita, bertambah cinta kita, bertambah amal kita untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ketuan-tuan hadirin hadirat yang maka malam ini kita masuk dalam muqaddimah pengarang. Masuk bab kata pengantar Imam Nawawi. Kenapa kena baca pendahuluan? Kenapa kena baca muqaddimah Imam Nawawi? Kata para ulama para ulama menulis kitab menulis buku-buku untuk ditinggalkan pada generasi selepasnya sudah tentulah mereka menulis mukadimah maka mukadimah itu sebagai pengenalan untuk memahami kenapa tujuan ditulis kita dan ia sebagai anak tangga untuk kita mendapat ilmu dalam kitab tersebut mudah katalah tuan, -tuan nak naik tangga mestilah bermula dengan tangga yang pertama langkah yang pertama Demikian nak memahami akan kandungan isi kitab yang hebat ini, maka ingat menariklah pun menukilkan dalam muka sebagai gambaran awal tentang isi kandungan kitab tersebut. Setengah kita baca buku tak tengok dah muka Namun para ulama kata guru saya doktor Ustazah Sheikh Mahmud L Azhari, Habib Zuhurullahu Taala yang datang ke Malaysia Bawu ini masuk dalam tido ijin saya langsung dan ia datang ke UI ya mendengar. Majlis al beliau akan menyebutkan bagaimana beliau dari peserta para ulama selana mengaji kitab-kitab di kalangan para ulama terdahulu jangan tinggalkan muqaddimah kitab tersebut kerana sangat berharga nilainya bahkan kata guru saya beliau han beliau duduk dengan gurunya berjam-jam semata-mata baca muqaddimah kitab saja 5 6 jam hanya baca muqaddimah kitab saja tak baca isi kandungan pun baca muqaddimah saja ini tuan-tuan, kesengan para ilama cita ni tuan-tuan beli buku tak baca dah muqaddimah perih langkau, apa dia isteri kandungan ataupun beli buku tengok dia harga, kalau harga tu murah, beli kalau harga itu RM10, ha, ha, takpelah beli tapi harga itu RM70 eh, ikat dua-tiga kali nak beli kan tak beli buku RM70 eh. ha. jadi itu citalah tuan-tuan ha, bukan tuan-tuan, orang -tuan, lain ha, bukan muzik ni jadi ini semua ada kitab belaka. Makanya tuan-tuan memang sangat nak mengaji, -na -na nak memahami khazanah ilmu Dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kita masuk sedikit mukadimah Imam Nawawi rahimahullahu taala. Qala Imamun Nawawi rahimahullahu taala, ta wa nafa'ana Allahu bi ya 'ulumihi wa 'ulumina fid dharayn amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Esa dan berkuasa. Yang perkasa lagi suka mengampuni dosa, yang mentakdirkan segala kejadian, yang melengkukan segala urusan. yang memutarkan malam hingga datang siang untuk mencelikkan mata orang-orang yang berakal dan jauh pandangan. Tuan, -tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, Imam Nawawi memulakan mukaddimahnya dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Terjemahan dengan segala puji lah. Kalau bahasa Arabnya, alhamdulillah kita baca fatihah. Mulakan dengan alhamdulillah. Selepas Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan dengan alhamdulillah. Itu kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad menyambung lagi. Dialah yang menyedarkan makhluk yang terpilih, makhluk yang dipilihnya lalu digolongkannya ke dalam kumpulan orang-orang yang terbaik dan diberikan taufik kepada siapa yang disayanginya dari para hambanya lalu dijadikannya dari golongan orang-orang terjilid dibukakan hati siapa yang dicintainya untuk berzuhud dalam kehidupan dunia yang sementara maka mereka pun berusaha untuk mendapatkan kelebaannya dan menyediakan diri untuk kehidupan akhirat yang sukar bahagia dengan menjauhkan diri dari segala macam yang mengurkainya kerana takut dan bimbang daripada api neraka mereka terus berdaya upaya membuat ketaatan kepadanya dan melajimkan diri untuk berzikir kepadanya di setiap pagi dan petang dan juga pada ketika berubah hal ihwan baik di tengah malam maupun di waktu siang lantara itu hati mereka telah disinari cahaya terang benderang tuan, tuan hadirin hadirat muslimin muslimat imam nawawi menyambung lagi mukadimahnya dengan menyatakan pujian dan kekuasaan kepada Allah subhanahu wa taala imam nawawi mulakan dengan bismillah sekarang uraian panjang bismillah ini sedia maklum Lafaz Bismillah. Maksudnya kata para ulama' Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtah. Kata para ulama' Maksudnya berkata Nabi SAW Barang siapa yang Setiap perkara Kullu amrin Setiap perkara yang ada padanya nilaian syarak. Dimula, tidak dimulakan dengan bismillah, maka perbuatan tersebut akan terputus ataupun hilang barakahnya kata para ulama maka setiap perbuatan yang ada nilaian suci syara' itu ibadah maka mulakanlah ia dengan bismillah nak makan bismillah, nak berjalan kaki bismillah, pakai baju bismillah, setiap perkara yang ada nilaian syarak baca bismillah Masuk tandas dengan bismillah pula Masuk tandas Ini sudah maklum Maka ini ini kita menetapkan Lafaz doa kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sah tempat makruh hukumnya Kalau kita buat satu amalan Yang Syarat tegah, Kita baca bismillah Maka hukumnya makruh bakal sampai Ketak haram contohnya apa tuan tuan Contoh Minum arak Sebelum minum arak Bismillahirrahmanirrahim Boleh nampak? Boleh? Bila baca arak? Baca boleh? <g rifle> Apa hukumnya? Haram Kita meletakkan sesuatu Bukan pada tempatnya Arak adalah haram Minum arak baca bismillah Haram Walaupun orang yang ucap itu orang Islam Maka sebab isu soal yang menggunakan kalimah Allah ni sesal dah para ulama sesal dah lama dah Allah ini orang bukan Islam boleh sebut nak sebut Allah Allah sebut wala inshaallahu man khalaqas samaawaati wal ardi la yaquluna Allah Farid tadi yang pada puak-puak kafir ni siapa yang menciptakan langit dan bumi Mereka akan berkata Allah Namun yang tak boleh menyalahgunakan kalimah Allah untuk disalahgunakan Diterjemahkan Dengan Tuhan yang ada tiga Maka memang tak boleh sama sekali Bukan pada orang katirnya Orang Islam yang salah guna kalimah Allah pun Tak boleh Pergi kedai Nombor ekor Beli nombor ekor Baca jisnillah Ikan-ikan pilih jisnillah yang, yang buat orang Islam apa Hukumnya Haram Bukan pada orang je haram Orang Islam yang menyalahgunakan Kalimah Allah Letak kalimah Allah Tak kenal pada tempatnya Jelas hukumnya haram maka isu ni patutnya selesai tuan Tak perlu nak diperting tinggikan kepala. Nak guna mereka boleh sebut tapi menyalahgunakan itu memang tidak dibenarkan bukan pada orang, -orang Islam, orang Islam pun tak dibenarkan menyalahgunakan akan lima Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baik bagaimana macam kita masa terhad, banyak benda kita nak baca. Baik seterusnya Imam Nawawi sebut lagi bagaimana Allah itu maha berkuasa dan dia juga memilih di kalangan hamba-hambanya golongan yang nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Wal ladhina jahadu subulana." Dalam surah Al-Ankabut. Allah kata Allah berfirman, "Dan orang-orang yang nak bermujahadah, nak bersungguh-sungguh untuk, untuk dekat dengan aku kata Allah lanahdiannahumissubulana kami akan permudahkan akan berikan petunjuk dan bukakan jalan-jalan yang banyak untuk sampai kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala bukan jaraknya dekat ke jaraknya perjalanan tapi kedudukan kita ini rasa hampir dengan Allah Subhanahu wa taala maka itulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi Allah akan pilih siapa yang nak Siapa yang tak mau dekat dengan Allah Allah tak uji Fala yadurrallaha syai'ah Terus ulang Quran Wa man yang qalib ala qilai Fala yadurrallaha syai'ah Siapa nak berpaling daripada aku Kata Allah nak berpaling daripada agama Allah Maka Fala yadurrallaha syai'ah Allah tak ada mudara sikit pun Satu habuk pun Allah tak uji Tapi siapa yang uji Maka makninya ialah yang rugi, yang tak mau hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan Allah S.W.T. dalam Quran menyebut Allah ayah diah, yashrah sadrahu l-Islam. Barang siapa yang Allah nakkan dia diah untuk hidayah, Allah akan laparkan dadanya, yashrah sadrahu l-Islam, akan laparkan dadanya untuk menerima Islam sebagai suatu cara hidup. Bukan semata-mata agama yang kita pakai Bila kita nak, tak nak, tak pakai Baru ni, Alhamdulillah Saya berikan kesempatan ha, Untuk mengislamkan seorang Saudara baru Di Gombak sana Seorang mualaf itu, saya kenal dia Dan dia telefon saya, kata Ustaz, saya ada seorang kawan Mau masuk Islam Boleh Ustaz, tolong Saya tak tahu apa cara-cara dia Apa dia punya, saya cara nak bagi masuk saya kata boleh-boleh buat mari jumpa saya di masjid di Gombak. dia pun bawa lah sahabat itu, sahabat dia eh, masuk, datang ke masjid selepas salat zuhur dia berjumpa dengan saya dan saya pun jumpa dengan uh, seorang uh, mu'alaf tadi yang kawan tapi kita tak pernah mari terjun di silah masjid ni sebab silah dia nak buat banyak akal itu jadi saya pun tengok orangnya dah, ber, dah berumur tuan-tuan IC lebih kurang uh, Nombor lahir Tahun lahir tu dah 40 lebih Semua berdeka lagi Tangan satu tuan ni Satu hmm, Ada kat tangan Siapa yang tanya pada dia uh, Awak mahu masuk Islam tak? Lah? Kata ya Saya sejak dulu gimana mana nak masuk Islam lah? tak? Sejak dulu memang Saya nak masuk Islam Saya kata Adakah uh, Saudara Wong? dipaksa ataupun diugut untuk masuk Islam? Tidak dia Jawab dia jawab tidak, tidak dipaksa saya kata baik sebelum saya nak uh, masuk Islam ini mudah saja sangat mudah, iaitu dengan mengucapkan dua kalimah syahadah dalam bahasa Arab yang akan saya ajarkan dan faham maknanya, selesai masuklah kamu dalam Islam tapi sebelum itu saya nak terangkan beberapa perkara tentang agama, iaitu rukun Islam, rukut iman, kita dengar lah dengar-dengar selesai maka saya pun ajar dia untuk kalimah syahadah dan ajar maksudnya dan dia pun faham alhamdulillah selesai masuk dalam Islam ha, dan kita baca doa sikit mohon ha, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selesai tu saya pun ajaklah dia makan ha, tanya makan belum dia tak makan lagi, tak makan so, setelah makan makan saya pun sembah dengan dia tanya dah selesai makan dia kata macam mana tadi Lepas awak uh, ucap dua terima syadah, apa awak rasa? Kata Ustaz. Lepas saya ucap itu, saya kata, hati saya banyak senang. Banyak oh. senang. Senang oh. saya, rasa senang, rasa lapang. Kata, saya dengar Tuk Allah, saya rasa macam nak tipiskan air mata. Ha? Betapa suci-nya beliau yang baru masuk Islam, gugurlah kira dosa-dosa yang terdahulu. Yang saya ni Allah kita ni, Lama hidup kita ni lah Islam Belum tentu Sumpama dengan beliau Banyak rasa kita buat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tuan -tuan, Mereka yang dujikan hidayah Allah Maka Allah akan lapangkan jalan Bagaimana kita tuan-tuan Ya Islam kita 20 tahun 40 tahun 60 tahun Adakah kita merasa tenang dengan agama kita Kalau tenang Alhamdulillah Kita mencapai Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita lagi Islam, setiap sabut hari makin sabut pertama keserabutan kita bimbang termasuk dalam ayat Allah kata wa may yuridillahu ayyubillahu yaj'al sadrahu harajan kanama yas'al fi samaa Allahu akbar wala haylul billahi minta dimohon kepada Allah tak termasuk golongan yang Allah nak sesatkan kita bukan Allah zalim kita yang zalim yang diri kita menyebabkan Allah Reda Allah makbulkan apa yang kita nak no. Kita semua memilih jalan untuk sesat Allah akan sesatkan kita. Wallahiya Rabbiyalamin. Rasulullah kata Imam Nawawi maka Allah itu akan memilih siapa yang mahu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Maka kita kena berusaha. Berkata Imam Nawawi tadi, aku memuji kepadanya dengan setinggi-tinggi pujian atas segala nikmatnya dan aku meminta tambahan dari kelebihannya dan kekurniannya. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang agung yang tunggal, tempat meminta yang perkasa lagi bijaksana. Dan aku bersaksi pula bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya, orang pilihannya, kekasihnya dan pengiringnya. Dia itu semulia-mulia makhluk dan seutama orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian. Selawat dan salam Allah kepadanya dan kepada seluruh para nabi serta keluarga mereka sekalian dan seluruh orang-orang salehin. Tuan Abdul Rahim hadrot muslimin setelah Imam An-Nawawi mengucapkan rasa syukur, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Nawawi menyambung pula dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini para ulama nak ajar kita dalam kita nak memohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada adat-adatnya. Yang pertamanya, mesti mulakan dengan bismillah. Nak minta kepada Allah, nak dimakbulkan doa kita, nak dimakbulkan, nak dikabulkan hajat-hajat kita, maka mulakan bismillah. Yang keduanya, Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Yang ketiga, jangan tinggal selawat ke atas Nabi Alaihi Wasallam. Ini syaratnya. Lepas itu mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah kabulkan Dan mustajabkan apa yang kita minta Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Imam Nawawi lagi Ada pun sesudah dari itu Maka telah berfirman Allah yang maha agung Maha perkasa lagi bijaksana Fazkuruni azkurkum Artinya Inyaklah aku dengan berzikir kepadanya Nistaya aku akan mengingatimu Surah Al-Baqarah Ayat 152 Dia berfirman lagi Wama khalaqtul jinna wal insa Illa liya'budun Artinya tiada, tiadalah Aku mencipta jin dan manusia Melainkan kerana menyembahku Surah Az Zariyat Ayat 152 Setelah so, hadirin, hadirin muslimin muslimat. Se Imam Nawim datangkan dua ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita betapa perintah Allah Subhanahu wa kepada kita yang pertama ialah kena selalu banyak ingat Allah Subhanahu wa Hari ini berapa ramai kita hati yang sentiasa ingat Allah Subhanahu wa Para ulama, para wali-wali Allah masya-Allah tabarakallah memang mereka ini hati mereka sentiasa ingat Allah Subhanahu wa apa lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bila mana dia tidur matanya pejam namun hatinya sentiasa dengan Allah subhanahu wa taala. Kita ni tuan, tuan jangan kata ha jangan kata hari-hari ingat tuan. Kadang-kadang dalam solat pun kita terabai. Dalam solat pun kadang-kadang kita merewang kita punya ha, pemikiran kita hati kita tengah sembang Allahu akbar. Okay, saya balik saya, aku masa apa ni nak makan kadang-kadang okay. kita dalam melakukan ta'atan pun melakukan ha, ke, melakukan kelelayan kepada Allah subhanahu wa ta ta'ala lelai kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka fazkuru ni azkurkum dan juga disebutkan juga antara diciptakan zinan manusia tidaklah melainkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Imam Nawawi Kini jelaslah sudah bahawa Seutama-utama keadaan hamba Ialah ketika dia berzikir Kepada Tuhan semesta alam Dan kesibukannya Dengan zikir-zikir yang waris Daripada Rasulullah SAW Iaitu penghulu Sekilal perasul Maka tuan-tuan, Abdul Nahram, Muslim Muslimat Jelaslah daripada ayat tadi yang datang Dalam Imam Nawawi Maka menunjukkan antara Keadaan yang paling afdal seseorang itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang saatnya berzikir kepada Allah maka zikir ada tiga macam ada tiga tingkah ada zikir hatinya sentiasa berzikir tak bunyi misalnya eh? tak berbunyi tak bunyi pun tapi hatinya sentiasa berzikir Allah Allah Allah hati yang ingat Allah. Ini hati yang hebat ya Sebab zikir ini asalnya hati. Bukannya zikir itu di lisan kata para ulama. Yang kedua keadaan yang kedua ialah zikirnya pada hati dan lisan. zikirnya daripada hati dan disebutkan pada lidahnya. Allah, Allah. Maka lidahnya ber... menggerakkan lidahnya. Dan mengeluarkan bunyi ataupun suara sama ada pelan ataupun kuat Yang ketiganya ialah Zikir jilisan sahaja Hati lupa pada Allah Hidah subhanallah Subhanallah subhanallah Tapi hatinya tidak memahami Apa yang disebutkan Yang diucapkan oleh hidah Malang Yang terbaik anda, Yang pertama dan yang kedua Yang ketiga ni Tak berapa baik dah tu kan sebab itu mereka yang berzikir tidak disertakan dengan hati. Maka agak sia-sia zikir tersebut. Karena tak memberi kesan kepada hatinya. Hanya orang saja. Mereka lihat ramai orang semayang, ramai orang berzikir. Tapi kenapa? Banyak juga buat ha? maksiat dan kejahatan. Tak ditinggal juga. Kenapa? Karena zikir tersebut tak memberi kesan berbekas di hatinya. Ha, tuan -tuan. Sebab apa tak berbekas? Tidak memahami dan menghayati apa yang diucapkan oleh jibir dan lisan. Baik. Maka itulah keadaan terbaik sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala waktu senang dan waktu susah. Kita ni tuan-tuan biasa waktu kita ingat Allah waktu, waktu susah waktu susah, Waktu sakit barulah kita ingat Allah kalaulah boleh sembahyang tahajud. Bila dah agak buang masjid kalaulah. Ha, boleh ha, berpuasa ha, selang-seling selalu contohnya. Maka ini kekuatan kita bila waktu ditimpa musibah hamba la ingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu silam kadang-kadang kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kata buat diri saya tuan, -tuan hadirin hadirat muslimin muslimat. Yang kedua ialah keadaan seorang hamba itu sentiasa mengucapkan zikir ataupun mengucapkan zikir yang waris itu datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikir antau Nabi boleh, boleh boleh boleh sebut tak? Boleh. Tapi abdolnya bacalah jikir-zikir Wirid-wirid yang Nabi Ajarkan kepada kita Nak baca yang lain, yang para ulama' Karang boleh, boleh, tak ada masalah, baca lah. Tak ada masalah Dan bahkan para ulama' Karang jikir itu pun, semuanya berdasarkan Daripada hadis-hadis Nabi Dan juga ha, sunnah para Sahabat, sahabat salat salat Tak ada masalah dan kata Imam Nawawi lagi para ulama telah menyusun banyak kitab-kitab tentang amalan siang dan malam mengenai doa-doa zikir-zikir wiri-wiri dalam kitab-kitab yang terkenal kepada para arif akan tetapi semuanya panjang-panjang diiringi dengan isnad yang berulang-ulang yang tentu semua itu akan melemahkan semangat orang-orang yang mahu menuntutnya ha tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat Imam Nawawi dia bagi tahu ke kita para ulama Banyak dah sekarang Kitab tentang zikir-zikir dan doa-doa Tetapi semua kitab-kitab tersebut Panjang-panjang Dibawakan hadis dengan sanatnya Hadassana fulan An fulan, an fulan, an fulan An fulan, an fulan An Nabi SAW Maka panjang Baru masuk apa dia zikir Nabi Menyebabkan kadang-kadang melemahkan semangat Orang yang nak mengamalkan zikir tersebut tambah kita lah tentang orang Melaysian bukan orang Arab. Orang Arab pun gedeletihlah baca sanad. Kita ni ya orang Melayu nak baca sanad lagi letih, tuan-tuan. Lah lah. Sebab itulah Imam Nawawi kata dia bercadang untuk membuat buku ini untuk meringankan dan bersemangat kepada orang yang nak mengamalkan zikir-zikir dan doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Nawawi, maka saya bermaksud untuk memudahkannya. Bagi siapa yang suka membacanya Lalu saya mengumpulkan semua doa Dan zikir-zikir itu Dalam sebuah buku yang ringkas Untuk menarik minat orang-orang yang suka membacanya Saya pun membuang setengah-setengah isnatnya Supaya menjadi ringkas kerana kandungannya diletakkan khusus Bagi orang-orang yang beribadah Yang memang mereka terhadap perhatian sama sekali Tentang isnat-isnat isnat itu bahkan mereka tidak menyukainya kecuali segelintir orang saja yang mahukannya jadi Imam Nawawi dia buang sanad-sanad yang panjang itu apa dia sanad tuan dalam ilmu hadis sanad dipanggil sebagai uh, suatu rantaian silsilah silsilah harian rantaian perawi-perawi hadis untuk sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri pandai sanad kita panggil isnad secara umumnya begitulah maksudnya ini nak jaga akan kesalahan sesuatu hadis Ini hebatnya umat Islam Khazanahnya pada hadis Nabi Ia terletak pada sanat Sanat itu menjaga kesalahan Berita yang sampai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini berita dalam TV Berita suara khabar Boleh dipertikan Sebab apa? Kadang-kadang tak tepat hmm? Angkanya 300 ribu 500 ribu Jadi 40 ribu Contoh. Banyak berlaku penyelewengan fakta. Kenapa sebab tidak ada tidak ada konsep sanad ini. Maka Islam hebatnya selah Nabi terpelihara kerana adanya sanad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad-sanad hadis ini contoh. Inilah kehebatan agama kita. Tidak ada tidak ada pada agama-agama lain. Kalau buka kitab Taurat, kitab Injil, semua riwayat tersebut terputus sanadnya. Maka nah, kitab Taurat Injil ditulis berpuluh-puluh tahun selepas kematian ha? kewafatan Nabi Musa Nabi Isa alaihi salam Al-Quran dan hadis Nabi terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa Nawawi dan, dan juga maksud daripada membaca buku ini ialah mengenang zikir-zikir wirid-wirid dan doa-doanya dan mengamalkannya serta menunjukkan tujuannya kepada orang yang mahu mempelajarinya. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang menawi nak jelaskan kepada kita apa tujuan kita beli buku ni, kita baca buku ni, tujuannya untuk apa? Untuk kita membaca buku ini untuk mengenal zikir-zikir, apa dia zikir-zikir yang dibaca oleh nabi. Kepada Dari bangun kepada celik mata sampailah kepada kita tidur dan kehidupan kita. Dalam nak mengejarkan ibadah tertentu Dalam penyapaan hari tertentu Dan sebagainya disebutkan Bahkan dalam bab jihad pun disebutkan jikir-jikir Dalam berjihad Dah kenal Bukan tak kenal je, kenal amal ke lah Jadi kita akan baca Sikit-sikit ini untuk kita amalkan Kalau kita baca sekaligus semuanya Mungkin tak sempat nak amalkan Mudah-mudahan dengan kesempatan kita ada uh, seminggu, uh, sebulan dua kali. Ah ha, sebulan dua kali insya-Allah, selang minggu pertama dengan minggu yang ketiga mudah-mudahan sempat kita amalkan. Ha, sebelum datang kelas yang akan datang, kita cek apa yang kita amalkan. Dan amalkan belum apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kepada kita. Kemudian kata saya menawi lagi insya-Allah saya akan menyebut ganti selain itu apa yang lebih penting daripadanya, iaitu yang memang perlu selalunya. Dan dia adalah keterangan tentang hadis yang sahab, yang hasan, yang baik, dan yang mungkar. Kerana semua itu memang sangat perlu diketahui oleh semua manusia. Kecuali segelintir dari para ahli hadis. Inilah yang patut diberikan perhatian sewajarnya. Maka okay, tuan-tuan, Abdul Hazirah, Muslim Muslimat, yang menawai kata, yang menawai itu. Dan diganti pula dengan perkara yang lebih faedah dari syarat tersebut ialah apa... Itu Imam Nawawi datangkan hukum-hukum hadis tersebut. Apa hukum yang tersebut? Ada hukum hadisnya sohbat, ada hukum hadisnya hasan, ada hukumnya hadisnya doa'ik, dan ada yang munkar. Ini hukum hadis yang ditakdir oleh para ulama. Simulasi apa? Para ulama hadis sohbat, hadis hasan, hadis doa'ik. Mudah kita tuan, tuan dia martabat untuk menentukan kekuatan hadis tersebut. Pangkat dia Kalau dia tu pangkat hadis sahaf Makna pangkatnya sangat kuat Untuk dijadikan sebagai hujah Sebagai dalil Maka kuat dia punya hujah Hadis hasan, Agak rendah sedikit daripada sahaf Tetapi masih lagi boleh dijadikan sebagai hujah Sebagai dalil Sebagai bukti Sebagai sandaran Hadis Baif Agak lemah sedikit Nisbahnya disandarkan kepada Nabi SAW namun ada ba'if yang boleh dijadikan sebagai hujah, ada hadis ba'if yang tak boleh dijadikan sebagai hujah bukan semua hadith ba'if ditolak mentah-mentah sebab apa tuan-tuan, ada selintir di kalangan Islam, bila baca je hadith ba'if tolak tepi tuan-tuan sebab hadith ba juga adalah hadis. cuma nisbahnya ba'if barangkali disebabkan oleh lemahnya perawi-perawi yang kurang ingatannya tak berkuat ingatannya maka para ulama' hukumkannya sebagai hadis ba'if ini sedikit tentang ilmu mustalah hadis tak lupa kita panjang lupa. nanti tentu kalau saya urai panjang bab mustalah hadis ini pening pula cekuplah kenal sahih Hasan ba'if itu adalah darjat kedudukan hadis untuk dikinkan sebagai hujah nak tahu lebih kena menyajilah ilmu mustalah saya menyajilah mustalah 6 tahun nanti untuk memahami ini mustalah hadis. Saya nak kurang dalam satu masa, saya tak tempat lah. Lepas saya belajar di Mesir. Itu ringkas saya buat pada Tuan-Tuan untuk mudah fahamlah. Baik. Jadi Imam Nawi gantikan buang sanat, gantikan dengan hukum hadis. Dan juga kata Imam Nawawi lagi, dan yang patut ditahkikkan, dinilai oleh pelajar dan para penghafal yang benar-benar mengerti dan para tokoh hadis yang dipercayai. Kemudian saya akan menambah kepadanya, insya Allah, beberapa faedah-faedah yang berharga daripada ilmu hadis. Ini kelebihan kitab al-Azkar. Bukan sekadar datangkan doa-doa zikir-zikir, tetapi Umarawi datangkan faedah-faedah. Apa faedah hadis tersebut? Yang keduanya masalah-masalah fakih yang penting. Ini lebihnya kitab al-Azkar yang Umarawi ini bukan sekadar datangkan zikir untuk kita amalkan tapi dia datangkan apa hukum tetap pada doa dan zikir tersebut nanti kita akan tengok pendapat yang akan datang insyaallah nah, contoh misalnya kata bak, takdir Allahu akbar takdir ihram Allahu akbar jenis hukum yang macam mana nak panjang ke pendek nah, biasa kita baca padian kan Allah akbar apa maksudnya imam-imam sebut sunnahnya tak selapa panjang sangat Allahu Akbar dia tak panjang sangat tapi kita ni biasalah orang Melayu ni kena panjang sikit nak ambil lajak sikit dia. sebab nak nak masuk doa tu nak masuk niat tu hakikatnya niat ni bukan meskipun dalam bahasa Arab niat dalam hati dalam masa pun boleh tak ada masalah kita masuk Allah nak masuk usalli tu satu usalli sebelum takdir tapi yang wajib niat itu ketika kira -kira maka didatangkan kebahasan apa hukumnya panjang pendek azah, wajib ke sunat ke kita baca maka dirintahkan sedikit dalam kitab uh, uh, Al-Azhar ini kelebihan kitab Al-Azhar kemudian kaedah-kaedah yang perlu dalam memahami masalah fiqah tadi kemudian cara-cara menjadi jiwa dan tata tertib yang mesti dikenal oleh para salib Adanya secara-cara untuk mendidik jiwa kita. Akan disuruh Imam Nawawi ada di sana berbicara untuk mendidik jiwa kita supaya kita ini dapat hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu SWT. Dan nanti segala yang saya sebutkan merupakan semacam penerangan agar mudah ditangkap oleh kefahaman orang-orang awam dan para pelajar ilmu pengetahuan agama dan kata yang meri sebuah riwayat yang saya petik daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdarnya man da'a ila huda kana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yamkhus zadika min ujurihim syai'an hadis riwayat muslim ertinya sesiapa yang menyeru kepada suatu petunjuk yakni hidayah maka baginya pahala seperti pahala-pahala siapa yang mengikutinya tiada dikurangi daripada pahala-pahala mereka itu walau barang sedikit pun hadis riwayat Imam Muslim. Ketuanan hadirin hadirat muslimin yang menaliq Mendatangkan satu hadis Nabi menunjukkan ganjaran pahala mereka yang memberi petunjuk kepada seorang akan jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ha, contoh mudah dikala ini Contoh orang berhenti kita Tanya kita tengah jalan kaki Tanya mana nak jalan nak ke masjid Kita tengok jalan al-straight Akan jumpa masjidnya. ni Contohnya Saya jumpa orang pergi jalan Saya tanya ada masjid ke sini Kata ada Jalan al-straight depan Ada masjid Itu satu cara kita tengokkan jalan hidayah Walaupun kita tak semayang ha. Kita sebut masjid depan ni Kita beli rumah tak semayang Kat-kat masjid Pun dapat jalan, -jalan sisi Allah subhanahu apa lagi kita tunjuk jalan kita pun buat sama apa yang kita tunjuk itu maka lebih berlipat kali ganda ganjaran isteri Allah subhanahu wa ta'ala yang Nabi sebut tak kurang sedikit pun kita tahu sedikit tentang doa-doa zikir-zikir kita ajar anak-anak kita isteri kita mereka amalkan maka kita boleh pahala yang kita amalkan dan pahala yang diamalkan oleh isteri anak-anak kita ataupun jiran-jiran kita ini tuan-tuan mudah nak buat amal kebaikan Allahu akbar. Jadi kata Imam Nawawi lagi sebenarnya saya ini membantu orang-orang yang menuju ke kebaikan dengan memudahkan perjalanan kebaikan itu, menunjukkan mereka jalannya serta menerangkan cara-cara menghayatinya dan menyeronokkannya. Nah ini tujuan Imam Nawawi nak bagi jalan, nak memudahkan perjalanan untuk tahu doa-doa seperti-seperti -doa yang nabi ajarkan kepada para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kita kan sesekonok bila kita amalkan. Nak masuk masjid, nabi ajarkan doa masjid. Sampai berjalan on the way nak mari masjid ada doa nabi ajarkan kepada kita. Allah majaan fi qalbi nur. Saya minta ya Allah berikan daripada hatiku ini cahaya mari masjid bukan sekadar mari masjid kala rutin harian kita ataupun sebabkan tertentu, malu ke, dengan jiran ke dan sebagainya, kita boleh datang murid tidak? Datang murid nak dapat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bagunah al-kasyan kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa Baik. Kemudian Imam nama sebut lagi pada di sini. Saya sebutkan di awal kitab ini beberapa fasal yang penting yang sangat diperlukan nanti oleh orang-orang yang memiliki kitab ini dan mereka yang mengambil berat tentangnya. Kemudian jika ada di antara para sahabat sesiapa yang tiada terkenal, kepada siapa yang memang tiada mengambil berat dari hal ilmu tentang pengenalan para sahabat, maka saya akan mengingatkan kepada kalian dengan berkata, saya meriwayatkan daripada pulang sahabat Nabi supaya jangan ada orang meragukan persahabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Nawi terangkan kepada kita dia punya cara, metod, manhaj. Ha, dia akan terangkan, dia akan sebutkan beberapa pasal penting dan juga sebutkan tentang siapa sahabat Nabi yang melihatkan hadis tersebut supaya kita kenal ini dia sahabat Nabi dan kita sayang juga kepada sahabat Nabi sebagaimana kita sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan Nawi sebut kepada kita saya cuma mengisikan buku ini dengan kumpulan hadis yang terdapat pada kitab-kitab yang masyhur semata yang ia menjadi sendi-sendi Islam iaitu lima buah kitab iaitu lima kitab kitab hadis sahabat Bukhari kitab hadis sahabat Muslim kitab hadis sahabat Abi Dawud kitab hadis sahabat Termizi kitab hadis sahabat nasai maka ini antara lima kitab yang muqtamad dalam hadis maka Imam Nawawi pilih doa-doa zikir-zikir daripada 5 kitab, kitab hadis yang muktabar ini jadi kita bagi laluan dulu kepada azan, InsyaAllah kita sama sedikit dan kita habis kalau tak panjang pun mukadimah yang nau ini untuk kita mengambil asyhad kepada mukadimah yang nau yang rahimahullah.